«Я дуже люблю ромашки». «А за що ж мені таке?» «Я прийшов подякувати. Вже кілька днів сплю спокійно». «Вони перестали приходити ночами». «Це не означає, що я забув. Просто стало трохи легше». «Признавайтеся тепер, ви це вигадали?» щоб мене заспокоїти. Я не така розумна, щоб отаке вигадати. Інакше сама була б уже кандидатом наук. Так що не переоцінюйте мої скромні можливості. Зайдіть до кімнати. Вам чаю чи каве? Чаю. Чаю і пісень. Хочу знову почути ваш голос. Тоді й ви мені заспіваєте згода, що ж, і я ваш боржник. Софія не хотіла викликати привиди прикрих спогадів. Вона налила чаю, поставила на стіл тарілку з канапками відтак подала Віталію Олексійовичу гітару. Його пальці видобували з інструмента якісь цікаві акорди. Софія таких не знала. Віталію Олексійовичу, якщо ви мій боржник, відслужіть до ваших послуг. Покажіть мені акорди до цієї пісні. Жодних проблем. Цей пальчик сюди. Це йс сюди. Пальці Софії вперто не хотіло ставати на визначені місця на струнах, і Віталій Олексієвич мусив допомогти їй. Дякую. Я трохи потренуюся і навчуся. Віталій Олексійович знову співав, вона слухала. Здравствуй, чужая милая, Та, что была моей. Как бы тебя любил я До самых последних дней. Прошлое не воротится И не поможет слеза. Поцеловать мне хочется Дочки твоей глаза. Цебула улюблена песня Татьяны. Я жодного разу не співав її за ці роки. Віталію Олексійовичу обережно почала Софія. Я хочу запитати. Скажіть мені, якщо про це взагалі можна говорити. Я питаю не з цікавості. Це надзвичайно важливо. Скажіть, гора колись минає? А якщо минає, то коли? І як взагалі жити із цим каменем у серці? Вікторія казала мені, коли запрошувала на Срібне озеро, що ви пережили якусь трагедію, і щоб я був із вами обережним. Я не надто допитливий. Допитувати ваш фах. Ви розповіли мені про свою біду, і я розповім про свою. Кілька місяців тому я втратила кохану людину. Він загинув. Це був ваш чоловік? Ні. Мій чоловік живий. Ми розлучилися. Загинув. Загинула людина, яку я дуже кохала. Минає час, а я не можу знайти заспокоєння. Мені здається, що життя моє закінчилося, і нічого світлого, доброго вже ніколи не буде. І чим далі, тим стає важче. «Ви дуже кохали його».